Через Київ до Європи. І євреї на цьому шляху були головними купцями. Лежитіні меркаторес. Везли шовк, хутра, шкіру, мечі, мускус, камфору, перець, кардамон, імбір, гвоздику, нард, ладан. Товари коштовні майже на вагу золота. Не дивно, що євреї на цьому торговельному шляху стали фінансистами володарів, виторговуючи у них сприяння своїй многотрудній діяльності. Великі і малі міста створюються найперше для торгівлі. Та згодом виявляється, що це ласий шматок для грабувань. Київ не уникнув цієї субної долі. Його грабували дикі орди, жорстокі завойовники, власні князі і їхні прислужники. Особливою захладністю відзначався великий князь Святополк. Обдер до нитки всіх киян, багатих і бідних, обдер лаврських чорнорисців, обдер єврейських купців, а коли вмер, то засліплені ненавистю кияни – Весь свій гнів спрямували не проти покійного князя, а проти пограбованих так само, як і вони, чужоплеменників євреїв. Здається, це був перший єврейський погром на Русі. Нещасливий рік – 1113. На київський стіл було прикликано з Переяслава князя Володимира Мономаха з умовою – що він прожене з Києва всіх євреїв і не впустить їх більше в город. Так і сталося. Їх вигнано за брами і вали Києва, і вони сиділи в дебрях, плакали і стогнали, молились своєму Богові і давали обітницю, що коли Отець Небесний змилосердиться над ними, то вони подякують володареві свого великого града і винагородять його доброту. І знов так сталося, після смерті Володимира Мономаха, великим князем київським став його син Мстислав, який пустив євреїв до Києва, віддав їм їхні доми і маєтності, і тим заслужив їхню, може й безмежну, вдячність. Цілком природно, що наспоруджуваний Мстиславом собор Святого Федора, єврейська община зробила великі пожертвування – що засвідчується знайденою в руїнах золотою лжицею з іменем і Єгуди Гакогена. Може, це був саме той, знаний нам із джерел регенсбургський Гакоген, що на ту пору опинився у Києві. «Ти вважаєш, що твої історичні розвідки можуть якось сприяти розслідуванню?» спитала Ангеліна. «Принаймні Оксана знатиме, що їй треба шукати». «Шукати? Де? Як?» «Оксано, вас не смішить безнадійний ідеалізм мого батька!» «Я б не сказала, що це вже такий ідеалізм», – досить рішуче заявила Оксана. «Мені вже треба їхати», – підвелася Ангеліна. «Батько дорогий, цілую твоє високорозумне чоло». «Може, вас підвезти, Оксано? У мене є машина». І в машині спить водій, прискалив око Бограз. Водії спали в машинах начальства при кремлівській владі, спляті незалежній Україні. Що ж змінилося? І що ми виграли від зміни влади? Милий мій професорку прилащилася золотою своєю щічкою до тяжкої щоки Богразової Ангеліна. Ти таки справді безнадійний ідеаліст. «Влада завжди є влада. Тобі це треба б знати найперше, раз ти володієш рідкісною здібністю, занурюватися у найдавніші часи». «Оксано, ви їдете?» «Їду, їду», – підхопилася Оксана. «У мене таке враження, що десь знову скоювся злочин, провина за який так чи інакше впаде на мене». «Не переймайтеся занадто», – заспокоїла її Ангеліна. Треба завжди сподіватися на краще. Аби ж то. ідучи за нею, зітхнула Оксана. Ложа Великого князя Володимира.